Nou ja maats, kom ons gaan kyk verder wat het als gebeur met die uittog uit Egypte uit. Toe die kinders van Israel sien dat hierdie mense nou ernstig is dat hulle nou rechtig kan trek uit Egypte uit, het hulle van die Egyptenare silver kanne gevra en kanne van goud en kleringsstikke en die kinders van Israel het die Egyptenare gestroop. Hy het alles gevat wat hulle kon vat, wat baie waardevol was. En Moshe, toe hy nou sien dat die ding nou waar gaan word, dat hulle nou gaan, het hy hom vinde gemaakt, hy het hom gehaast en opgestaan en aan die rivier van Egypte gegaan en die kist van Jozef van daar af opgebring om dit saam met hom te neem. En die kinders van Israel het ook elke man sy vaderse kist opgeneem saam met hom en elke man die kist van sy stam, onthou jylle daas moos twaalf stamme gewees, nee. nou die klomp mense wat getrek het, was een verskrikkelike groot klomp mense, die Israelite was omtrent 600.000 mans alene gewees, al het nog nie eers hulle vrouwens bygetel nie, en ook nog nie eers al hulle kinders nie, En behalwe vir die vrouwens en kinders wat nog bygekom het, het al hulle troppe en kuddes en ook al hulle beeste saamgekom. So dit was een groot, groot klomp mense en diere gewees wat saamgetrek het. En hulle was al te saam 210 jaar in Egypte gewees toe vader Jahwe besluit het, hy gaan hulle nou met een sterk hand uit Egypte uitleid. En Israel het getrek uit Egypte, op die 15 vijftiende dag van die eerste maand. En terwijl die Egyptenare nou bezig was, om al hulle eerste kinders wat nou gegaan het, te begrawe, het die Israelite uitgetrek. En op die derde dag, nadat die Israelite uitgetrek het, het die Egyptenare spuit gewees. Het hulle nou baie spuit geword, omdat hulle nou die Israelite laat trek het. Want toe sien hulle nou seker eers, hoeveel werk moet hulle self nou beginne doen. Maar hulle besluit toe nie, hulle gaan nou achter hierdie klomp Israelite aangaan, om hulle terug te kry, om terug te kom na hulle werke toe. En die een Egyptenaar sê toe vir die ander ene, So, sekerlik het Mooses en Aaron met Faroe gepraat en gesê, hulle sal vir drie dagreise ver in die wildernis ingaan, om daar vir hulle, jawe, die offers te breng. Daarom dan, kom ons daarna morgenochtend baie vroeg op, en dan gaan ons achter hulle aan, en ons doong hulle om terug te kom na Egypte toe. En het sal wees, dat as hulle saam met ons terugkom na Egypte toe, elke na sy meester toe, dan sal ons weet, dat daar groot geloof in hulle is, maar, as hulle nie wil terugkom saam met ons nie, dan gaan ons tegen hulle vech, en hulle doong om terug te kom, met een sterk en krachtige hand, en al die slim manne van Faroe, het vroeg in die ochend opgestaan, al die edel manne, dis nou die rijkers, die manne wat nou kan, nee, wat alles het, en hulle is toe nou achter, ons Israelite aan, en die Egyptenaar het gesien, en kyk, terwijl hulle nou so trek sien hulle, maar daar sit die Israelite, Moshe en Aaron, ja, hulle sit amal daar, en hulle is besig om te eet, en te drink, en feest te vier, want dit is een feest van Yahweh wat hulle vier, en die Egyptenaar het aan die kinders van Israel gesê, waarlik, julle het gesê, ons sal drie dagreise ver in die wildernis ingaan, en aan ons vader, ons Jawe sal ons ons offers bring. Daarom dan, hierdie dag maak dit nou vijf dag vanuit jylle weggetrek het, en waarom kom jylle nie terug na ons, na jylle meesters toe nie? En Moshe en Aaron sê toe vir hulle, omdat Jawe, ons Eloai, tot ons gesprek het, en hy het vir ons gesê, Jylle sal nie weer na Egypte terug gaan nie. Maar, ons neem ons na een land, wat oorloop van melk en hening. Maar weet jylle wat beteken dit? Een land wat oorloop van melk en hening. Dit beteken, hulle het alles wat hulle wil hee. Daar is nie armoede nie. Daar is nie nodig om zwaar te kry nie. Amal, sal alles hee wat hulle nodig het om te lewe en gelukkig te wees saam met Jawe. Want sien, Jawe het dit beloof aan ons voorouders. Ja, met aanhoorde die heel eerste Israelite onthou julle, dat hy dit met Abraham gepraat het, met Jacob, met Isaac. Ja, het dit vir hulle beloof. En nou, gaan hy dit vir hulle gee. Want vader Jawe. is Altyd betrouwbaar. Hy sal altyd doen wat hy gesê het hy gaan doen. Onthoud dit. En toe sien hierdie spul, Egyptenare nou baie goed, dat die hierdie Israelite gaan nie omdraai nie. Hulle gaan nie terugkeer na Egypte toe nie. En toe het die Egyptenare, hulle omgoord en hulle vechtkleren aangetrek, hulle zwaarde aangesit en besluit om tegen Israel te veg. En Yahweh het die harte van die kinders van Israel sterk gemaakt, dat hulle dapper is. En hulle was toe glad nie eers bang vir hierdie Egyptenare nie. En hulle het een kwaai slag toegedien. En die gevecht was wel swaar tegen die Egyptenare. Maar die Egyptenare het gevlug voor die kinders van Israel. Want baie van hulle het omgekom deur die hand van Israel. Om om te kom, maats beteken om dood te gaan. So daar het een klomp Egyptenare gesterf. En onthou, dis die Egyptenare waar die gevecht begin het, nie die Israelite nie, maar toe het hulle nou slecht tweede gekom. En al hierdie edelmanne wat nou nog oorleef het, hardlop toe nou vinnig na Farouk toe, had die koning, en hulle vertel vir hom wat nou gebeur het, en dat Israel gevlug het en dat hulle nou nie weer wil terugkeer na Egypte toe om daar vir die Egyptenare te werk nie. En hulle vertel vir die Faroe wat Moshe en Aaron vir hulle gesê het en Faroe het geluister en toe het hulle besluit, nee, nou gaat hulle nou ees achter hierdie klomp Israelie te aangaan en om weer met hulle te veg om hulle terug te bring na die last toe wat hulle gehad het in Egypte. En jawe het toe laat die harte van hierdie Egyptenare weer dapper word, en dat hulle nou wil die Israelite nog verder achtervolgen met nog meer manne. Maar, dit was nie om dovenete nie, want vader wou hierdie klomp Egyptenare een lees laat leer. Ja, vader jawe wou hierdie klomp Egyptenare in die reedsie werp. Met anwoorde, hy wou dat hulle daar verdrinkt. Faroe het toen nou opgestaan en al sy mannen by mekaar gekry en sy strijdwaans ingespant en al die mans van Egypte moes toen nou gaan om te gaan veg. behalwe die kinders en die vrouwe. En die Egyptenaar het uitgetrek saam met Faroe om die kinders van Israel te achtervolg en die hele leermacht van Egypte was baie, baie groot. Dit was omtrent 10 100.000 mannen gewees. Kan jylle dink hoe verskrikkelijk groot dit was? Hierdie hele leer het gegaan, en die kinders van Israel geachtervolg, en hulle het hulle bereik, waar hulle langs die rietse laar opgeslaan het, waar hulle nou geris het. En toe Israel nou weer so'n bykie kyk, wat om hulle aangaan, toe sien hulle hier, Hy kom hierdie klomp Egyptenare aan, en toe raak hierdie Israel kinders nou bepaal, baie, baie benauwd. Ja, hulle het beangs geraak, en gewonder, wat gaan hulle nou moet doen? En hulle het na vader Yahweh beginne roep, om hulle te help, want toe weet hulle nou nie meer wat er kan toe nie. En toe het hulle in vier groepe verdeel, en Moushé het met hulle gepraat. En toe hy met die eerste groep praat, toe sê hulle vir hom nie, maar hulle gaan nou maar lieverste vir hulle self in die see verdrink, want hulle is so bang vir hierdie Egyptenare, en Moeshe sê toe hulle, man, moe so bang wees nie, sta net vast, en dan skou, en kyk die verlossing, wat Yahweh vandag vir julle gaan bewerk, julle gaan dit met julle oosien, julle het nie nodig om julle self te verdrink nie, julle gaan wen, en die tweede groep manne was net so bang gewees, al hierdie kinder van Isra, hy sies toch, maar ons sal ook seker bang gewees het as ons soveel mense soldaat op ons afgestorm gesien het. En hierdie tweede groep sê toe vir Moshe, dat hulle dink hulle sal nou maar lieverste terug gaan na Egypte toe, en maar weer verder gaan werk. En Moshe sê vir hulle, Moe nie bang wees nie manne, want soos julle die Egyptenare vandag sien, sal julle hulle nooit ooit weer sien nie. Hoor nou, vader gaan vir ons help. En die derde groep manne, sê toe vir Moushé, miskien sal ons hulle nou maar lieverste gaan ontmoet, en dan teen hulle vech, dat ons nou maar sê wat is die uitkomst. En Moushé sê toe vir hulle, staan doodstil op julle plekke, want jawe sal vir julle veg, en julle sal stil wees. Julle gaan dit met julle eie oge sê. En die veerde groep mense van Israel, die sê toe vir Moshé, miskien moet ons maar lieverstig ingaan tot in die middel van hulle, en hulle heeltemaal verwaar. Ons moet hulle heeltemaal die mekaar maak. En Moshé sê toe vir hulle, manne, bly op julle plekke, en moen nie, vrees nie, moen nie, bang wees nie, roep net na Jawe dat hy julle uit hulle handes kan verloos, en julle sal dit met julle oie oog sien vandag. En daarna het Moshe opgestaan tussen die volk en hy het tot Yahweh gebid. En hy het Yahweh baie mooi gevra om die Israelite dan op daar die dag te red. Dat hy hulle nou uit die Egypte uitgeleid het, is hulle baie dankbaar voor, maar hy moet asseblief laat die Egyptenare nou nie vandag nog omdraai en spog dat hylle sikke groot mag en kracht het nie. En toe antwoord Jahwe sommer ook vir Moeshe, en hy sê vir Moeshe, Waarom roep jy na my, Moeshe? Sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet aangaan, hulle moet voortgaan, en steek jy, Moeshe, jou staf uit oor die see, en kloof hom, en die kinders van Israel sal dier hom gaan. Verstaan jylle maat wat Yahweh hier sê? Hy sê vir Moshe die staf wat hy opgetel het, ne? wat hy uit die grond uitgehaal het, dit moet hy nou oor die see hou en die see kloof, so dat daar die see oopmaak en die mense dwarsdeer kan trek, so dat daar droge grond is waarop hulle kan loop. En toe doen Moshe dit, en hy het sy staf oor die see opgelig en dit het oopgegaan. Maats, die water het in twaalf dele oopgegaan en al die kinders van Israel, al daar die klomp mense, hulle was seker miljoene mense gewees, het deurgegaan en die grond was so droog dat hulle met skoene daar aan hulle voete kon deurgaan en het was alsof hulle op een gewone pad loop. So het Yahweh vir hulle gehelp om daar die wonderwerk te doen. Daar die dag het hy dit gedoen vir ons voorouders, vir Israel. Jawe het sy wonders aan die kinders van Israel gewaas, dier die hand van Moshé en Aarom, in Egypte en in die see. Toe die kinders van Israel die see ingegaan, en die Egyptenaar het nou natuurlijk achter hulle aangekom, en toe hulle so achter hulle aankom, kan julle raai wat het gebeur? Ja soos wat die Egyptenare nou aankom en die Israelite klaar dier is, soos spoel die water van die see nou weer terug oor al hierdie Egyptenare, maar dit raak nie aan die Israelite nie. Hulle is gered, maar die klomp Egyptenare verdrink amal onder hierdie klomp water wat weer terug gaan na hulle plekke toe. Nee die Israelite, kon deurstap. Die enigste Egyptenaar, wat bly lewe het, was die Faroe. En dit was net, omdat hy Yahweh gedank het, en in hom begin gloe het. Daarom het Yahweh hom nie laat vernietig nie, en het hy laat 'n boodskapper, een engel, hom vat, en hom op Nineviese grond gaan gooi, dat hy daar kan bly lewe. En daardie dag het Yahweh Israel gered uit die hand van Egypte. En die kinders van Israel het gesien hoe die Egyptenare vergaan. En hulle het die groot hand van Yahweh gesien wat hy in Egypte en in die see gedoen het. Hoe hy kan werk om sy kinders te red. Hulle vir wie hy lief is. En dis vir ons wat hy lief is. Julle moet het onthouw. Ons is hierdie Israel se kinders, jylle moet dit onthou, hoor. En toe het die hele Israel saam gesing, saam met Moshe en Aaron het hulle gesing, hierdie volgende woorde, dit gaan so, Ek wil sing tot Yahweh, want hy is hoog verhewe, die paard en sy ruiter het hy in die see gewerp. Kyk, dit is geskrywe, in die boekrol van die wet van Elohim. En daarna het die kinders aangegaan met hulle te reis, en hulle het een laar opgeslaan, by een plek met die naam van Mara. En hierby Mara, het vader vir hulle nou reels en inzettinge vergegee om te doen, en ja, we het die kinders van Israel beveel, om in sy wee te wandel, en om hom te dien. En ons moet ook vandag nog, De dune en hulle het van Mara af gereis en hulle het op 'n plekkie gekom met die naam van Elim. En daar was 12 fonteine en 70 dadelbome en die kinders het by die waters laar opgeslaan. So hulle het nou daar 'n kampie gehad waar hulle nou gaan bly. So daar was seker nou vir elke stam want daar's 12 stamme een fontein gewees, want daar was twaalf fonteine. Dit werd nou net mooi prachtig uit, nee? Nou ja, ons gaan vandag net eerst tot hier praat en lees, so ons gaan een volgende keer verder gaan kyk wat het als gebeur op hierdie tog verder uit. Nou het niemand meer een bekommernis oor die Egyptenare hier achter hulle nie? Amal weet nou, dat Jahwe vir ons Mensen sal sorg vir Israel, sal sorg, soos wat hy vandag nog vir ons doen. Mooi blij!